دنو قدمې مقدمه تل علما هغه مخکې منځګر کړه دې مقدمه تل کتاب مقدمه تل کتاب تا یو خالو المسنف او دې خالو المسنف د مثالي په سمعت بالماتعو عامو ذکر کړو دې محال المسنف دې دې مسنف څه حال دې نحوال المسنف کې يوا خبره ده معنال اسم اعظم کتاب دې کتاب نو دې دا ده حدیث کتاب دګنوم دا چې معلومات وای چې دزيد عمر دغه تاعي دزيد په خپل ټول تشخصات د دې عمر نه بمایست عمر دزيد نه بمایست دلاجلې دګل دغه موږ زښو مداقصه مثلا نه دا چې دا کتاب دا ده حدیث کتاب دا ده نه کتاب په دې سره بالکل عرقایت درځي من غارش کوم چې د اژه خدمت محدثی روغره د حدیث به اقسام لري په ځینو پندوسو افطار دي د علوم الحدیث په د علوم الحدیث هغه قال دی محمد نبی زه هر قسم ځان ځان نه او دا بیرو کتابو کې ذکر شوی کله چې زه درځم د علم حدیث او د طریقه ثاني لانی ايته بیر کتاب هار او کوم چې مليږي رولي لانی ايته او چې کې دي تبصیر کړي خپل د بیت تفصیلی ذکر کری دا مقدمه د چوفت الاحوازی که خواه تفصیل دا ذکر کری او دا, دا مداوز بہترین شرح بذل المجھوز دا مقدمه که ما دا ذکر کری او ذا جنتی شراعه الفیض السماعی حقا لوې کتابونه ګرات نو دا کتاب څه در ځانوم دي د الفیض السماعی یعني په مقدمه کې د استند تلقی کتم اپسام دا حدیسو که آده کتاب دلی چاہده کتاب مزامین پاکیلی ورد عقائد عقائد عقائد ریقاب آداب الاقل و شرح شاو تفسیر تالیخ فیتان مناطق دا اتم زامین عقائد بھی احکان بھی رقاب بھی عذابت اکل شروع سفر وغیرت آساب بھی تکشیر بھی تاریخ بھی شیر بھی بیتن بھی نو یقالو جہاز کتاب الجانیم تکا ترمیدی شریف پڑی تو رو شامل آدھا نجانے ریلیٹی مسلم کلاتو وڑا مزامین پاکیزی نجانے ہوئی ار جانے او صحیل بکاری پاکیاتو وڑا مزامین و باڈی مشتمل آدھا نجانے ہوئی یو قسم شکا نا ار جانے پرین او قسم او دا حاضر سے سنان دی الیاه کتابونه چې پتارز د په پهاو باندې کېږي پها د سلاة د مکه دوهاره څو کوي جگ د سلاة لپاره مو مهاله ټوکې پهار حکم کوټوب دا دې څو هغه د پهاو نو هغه تا د مستی کې ځو نه مخکې مو د نړۍ یو کتابو سره اړیکه سره چې په پښتو کې نورو سره شایسته مستدرک مې جوړ کړو مستدرک د حاکی ذریعه خام ترې ال ذيو کتاب ذي کتاب كتاب ذي متن أو ذيباب ذي حاضر في قائمة ذي حاضر في استخراج ذي لا مستخرجات ذي أطراف ذي عيالي ذي جدا ومانش أنه ساتھ شكالات بوري الفين السماعي جيو بوري جياد صعبت العالمي مقجمة جيو بوري ذي قل أخصان ناغا غن افتامی که دا کتاب سنن اعبی داود بدده نمال ابو داود شرکنو مینره ابو داود دا امام اشید دا سلمان مینره سکنیه دا کتاب تبیده کنگی دا سنن اعبی داود اس معادل کتاب سنن اعبی داود امام ابو داود رحمت اللہ رای دن لري عبد او د څمر عادي نوم منتخب کړی دی امام ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ هغه پنځه لک احادیث د پنځو لک احادیث څخه 4 ورته یو له خو به تدلته ورنه بیا اوري د جنا نه 6 ورته یو له 4 هغه مېزه صداکت او ورگی هغه سجده کې بار وږي an-nadam imam abu daud rahmatu lillah dar sanad abi daud de bizal la ko hadis suna chaankri zalur zara aja hadis muttaqabadi de bizul apa zalur zara aja hadis awat bizul la hadis muttaqabawna د ګوره کتاب کې صفه سوتري صفه سوترا سره رښتې غزله د صفه شه مې ذکرې صفه اډیا امام ابو داوود رحمت الله علیه بل کاروم کړی اجازه په زو نه د سلوز دره اتیه حدیث منتخب په ټول سنن کې اډیا په دې سلوز دره اتیه اچاو کې یا یو سرور را دي چې منتخبه کړې ما او دا لپاره لیل مشروب دې پدې عمل کوي ان ان مرامل پدیا ته شهید یا به کار کار چکه پتا شي دا دا چې مليږي په تران د عمل د عمل سره تران عمل فاسد بکو را تران خلال و بید و خرام و بید خلال و مواجه ده، خرام و مواجه ده، نسی امور و مستبادی خلال و قرار، خرام و نزان دادا داد جوند تیر اول لپره مسلمان ده، مسلمان د پر آغا شیدی فوقی چی مارخ بولی نفسی کوم ده. لکم شی فوقی او بررور لفوقو پایشي دا چې کوم شي خاص یا غوښتل او سره رومو ذهن شان د مسلمان لپاره دغه قافله ترکو مالا یعنی لا یعنی څه دې خپل وخت نه لګي فکر ټول وخت مله دا لا یعنی شي شایع یعنی شي به مطلب وي دا تلور احادیث متقبه د اسلام ی په 3 جون 13و برزدا مسلمانانو پرکاته د پنځو له احادیث کې تلور سره اته احادیث متقبه بیا د ثوران لې احادیث بس د جو جون د 13و د مسلمانانو دا تلور احادیث کوي امام صاحب رحمت الله د پینځول په حدیثونه پینځه حدیث متق په دې کې دی شراب دا نه په هغه وینا مأم ستعث نو یاد تر دې په ځداک حدیث منتخب بریدی لیسترا څلوته شی امام ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ منتخب بریدی او پیدم المسلمو مان تعلم المسلمو دیتادی و یادی مسلمان هغه چاتل کی نور مسلمانان د د بقرۃ دنا د د جواهرۃ کلل محفوظ فاضل ایو خبر ده چې معالمین چې امام ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ ذات احاديث المنتخبه در بیر در احاديث المنتخبه امام طب هذا خبر بعید لنا لیکن امام ابو داود احمد اللہ علیه الیما باب ایمان فرح اللہ علیه جو پسکارو وسوفات چه خبر کوئی تو سبب مفتیو فاضل امام ابو داود نو مارنی منتخبہ اربعہ د امام ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ به ریا ولی کوم حدیث منتخبہ امام ابو داوود نو اسم هاذہ کتاب اسم هاذہ کتاب د دې کتاب نوم مل سنن سنن حدیثاوی دو او په دې کتاب کې حدیث منتخبہ د دو راقنا چان کلی سفا سترچی دی اغا تلوزره اکر روح محطحا دیشتی درمشن دلداری. نمع لکرم. واجو تالیدی آزم کتاب. امام ابو داود رحمت اللہ لید. دا کتاب ولي ویدور. امام ابو داود رحمت اللہ لید. دا کتاب دې لپاره دې کړی شي چې زه هاري دلی له هر مذهب والا لپاره دې بس کوڅنه نبی دا چې واکې دلی دلته دماکه او دلی دا کتاب دې آوازه نه مو دلی کتاب کې د جنابلو دلی په کتاب دیوائنه امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مؤیدہ فار اب کتاب نے یونس ابن داؤد کے بعد امام ابن قایم رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ کیمہ ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب دیدہ پڑھی کلین کہ یہ دی معالجی کے ضخلا و ربط ہماری سے دا غیر مقرر تھی دا ذکر من حدیث منا او ذ مالکیت <سؤال> حدیث عمل نک شه اف حدیث بن عمل نک انا با حدیث عمل دلیزه قلمه داوله لپاره امام ابو داود رحمت الله علیه께서 دا عمل کی بس بس د موږ حدیث بن عمل نو چانل کړه امام ابو داود رحمت الله علیه جباره کې خپل فلسفه د معارف وجهه تعالی مرتبه تاسو حاضر کتاب د حدیث د کتاب او مرتبه فارمول قدامه سبب من هيڅ تعارض کېږي اقا وزهر باندې دي د دې کتاب او ساحه ته ځکه نو کنده ذکر دماځه به کتلغای ذکر دماځه به لذا وظیفه ده څولې تلمیذ څلانه کتاب ټول مدایم معرف کړی اها دا چې وای څوارته دا وای کنافل دا وای مارکه دا وای نو څنګه کېږي برمنګ تلېږي وخت کې او به دا وروسته دا دې وجه ته دا, دا مزاید معلومه المخطه پکاره او په چینه کې موږ یاد ذکر د مزایدو راغله رضا وجبت امام محمد رحمت الله عليه اجد مزاید ما مزاید په معلوق کړ لوبات مزاید پر دلایل قتل وایي نمستدللاتل علمات بیا دې چونه مرتبه مارو دا وجبي سر معلوق کیذا مذہب معلومہ را وجفد وجفلا دسنن ترتیب دی مستدلہ دایما مرمر وجفلا دا د امام د امام ابو داود د دا سنن ابی داؤد مذاہب معلوم کرو دلائل معلوم کرو کو تشخراج کو وارد مذاہب ان دروازه د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دروازه د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یو حدیث په نص د ذکر کې چې ته ګوډه جملہ مثله راوږه یې ذکر کې حدیث ذکر کې پهละ مثله راوږه یې ا حدیث په بل ځای کې ذکر کې پهละ مثله راوږه یې استقرای د مسائل په امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او استقرای ته چې څه کام غواړي خبر مزبوطه وي هنه ژوندو کيږي د دیوار ته مزبوطه یې چونا لګي سیمنٹ لګي پرېتر کې پرېتر کې یې بیا او پچې چونا لګي چې دا دیوار ډېر مزبوط شي د مسایلو دا واجب پدایي ما به مصلی برحمت الله اره په خپل ځان کې یو ما سره د تر کې په هغه په ګړ په اړتیا اس کارم نه مثاله دا وجه په د جامعه مثبت طریقہ وا اوه چې سکه پټ مارث معلومه وواړي دی حدیث کې کومه بیماری دا ظاهري کې بیماری نه کاټه بیماری احتاری نو بیا جوړ دې دا سره سره دې دې کې جذر نه پوي په دا کولی دا کولی دا کولی دا کولی دا کولی دا کې دا کولی برابر دا برابر دا برابر هغه په سبا ښک کوي او میزه خراب کوي کتله غوونه میزه بل ډوره بل دوی وایي مړی وایي نه نه خياره او په خبرو کې هغه څتون باندې کومه مرغه یوه څتون باندې کومه مرغه سبب یې څه لدي عدد الزامز معلمولا دا وجفة دا سناني نتيقال ابو عبد الرحمن قال ابو عبد الرحمن بي حدثي دغا فك فتا بي ماري لا نتي بي ماري معلمي ناغا سناني نتيجي دا وجفة اوفا حدثي كي دات حدث كترواري شتابارو جسد جانبانية ورجل ناشنا نادر خبره کی کوو باندې غاډل چا ټکل پچا په کوو غاډل ناشنا خبره هیڅ ویږئ هیڅ خبرې ناشنا ندي نو کدا چې عادته باندې زموږ علامه شنو دا ولا خپل لو او کدا چې ناشې روا سره ګوري چې په ورو ورو ټولو دا وظیفه د سنن چې دنه ماځا په خبرو دا وظنی فضائل چې د مېنا ماجلا لذي وجهان د مرتبه تو حاضر کتاب پرست معلوماتو د مسائلو نه مزایمکه تو ماروکی مخبه زمینی شریفوهي باب شنه نبی دا وکه چې د دې خبر نه شنه د مدعواښ کنه معنی چې ضرر به له څه پوریږي د مرتبه تو حاضر ایر یعنی مرتبه حاضر کتاب بعد شریفي وافقا اخبار خوش و کیسه ما جن کتاب او هغه ته مجموعه دي کتاب او نو وجد تعارف دي کتاب او زاري مرتبه دي کتاب څخه کوي